Szerintem egyik sem ismerem. De... Nem baj, sziasztok! Egy... Na, majd most jobb lesz. Egy gyors update, vagy hát ilyen frissítés, ugye hogy mi a helyzet velünk. Köszönjük szépen a lakásügyi segítségeket, amiket kaptunk, meg hát, izgalmas időszakok jönnek most az életünkben. hát úgy érzel, hogy találtunk lakást, le is foglaltuk, és... Igazából mondjuk pont akik figyelnek, ők nem tudják téged kivéve, hogy, hogy, hogy most tehát én leszek az új pásztora a egy hónapja mondta Isten, vagy két hónapja, hogy jöjjük ide a feleségemmel, és akkor korán is jöttünk, és olyan szeretet kaptunk, hogy azt mondtuk, hogy egyedül kérünk még, úgyhogy e, e, hát ide fogunk költözni győrbe a feleségemmel, a Kristóf nem a feleségem, bár velem jött most, hülyetelesen, és e, egyébként Berci vagyok, mert illik bemutatkozni, hogyha mindegy. E, ami miért szeretném, hogy ha, ha majd imádkoznátok, hogy elvileg holnap írnánk alá az vanásvételi de még nem tudjuk, hogy honnan lesz meg a pénz a, a fundamentától, meg ilyesmi, úgyhogy hát még izgalmas időszakok vannak vissza. Úgyhogy, de ugye azon az igye, hogy az igaz ember hitbörrel, hogy most kérdélek, hogy mennyire vagyunk igazak. Uh, úgyhogy ezért szeretnélek kérni majd, hogy imádkozzatok, hogy így minden zöggen menjen, mert most a következő néhány nap az kritikus lesz ebből a szempontból. És euh, még egy tartozásomat szeretném tisztázni, most akkor idéztem egy kétten, nem is idéztem egy igazi igaz szakaszt, mert nem írtam fel hányadik fejezet. Úgyhogy ez még a múltkori tanításhoz tartozó dolog, a menedékvárosokról, a Mózesből, amit tudtam, hogy 9-30. versig csak azt nem, hogy melyik fejezet. Nem egész egészét. Ezért nem mondtunk egész A hm? ja, jó. És azért nem mondtatok, mert azért volt ilyen meleg például, vagy fordítva. Na mindegy. Szóval ezt szeretném, hogy felolvassuk ima, mert ez, ez fontos, fontos dolog szerintem, hogy, hogy akkor még ha utólag is, de pontosak legyünk az igében. Tehát négy Mózes 35. fejezet. 4, Mózes 4. könyve 35. fejezet. 9-től a 30-ig. Ez nem fog semmit sem hozzáfűzni, csak felolvasom, hogy így, ha még emlékeztek a módkori tanításra, akkor ez így meglegyen így egyben az egész. Tehát 9-től 30-ig Jaj, már rossz fejezetet nézek. Bocsánat, nagyon szét vagyok csúszva, de majd összeszedődik valahogy. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, amikor átkeltek a Jordánon Kánán földjére, választhatok ki városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda menekülhessenek a, gyilko oda menekülhessenek a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg valakit. Legyenek-e városok menedékül a vérbosszuló ellen, hogy ne halljon meg a gyilkos, amíg ítéletre nem áll a gyülekezet elé? A városok közül hat legyen menedékvárosul, hármat jelöltek ki a Jordánon túl, és hármat a Kánaán földjén, ezek menedékvárosok legyenek. Menedékül legyen ez a hat város Izrael fiainak, a jövevényeknek, és a közöttük lakozó idegeneknek, hogy oda menekülhessen az, aki nem szándékosan ölt meg valakit. Ha azonban valaki vas eszközzel úgy jut meg mást, hogy, be, hogy az bele, ha a gyilkos az... Halállal kell lakolnia. Ha valaki a kezébe kerülő kővel, amely halált okozhat, úgy üti meg a másikat, hogy belehal. gyilkos az. Halállal kell lakolnia. Vagy ha valaki a kezébe kerülő faeszközzel, amely halált okozhat, úgy üti meg a másikat, hogy belehal. gyilkos az, halállal kell lakolnia. Maga a vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost. Ölje meg, mihely is találkozik vele. Ha valaki gyűlöletből ellöki a másikat, vagy szentszendékkal úgy hajít rá valamit, hogy az belehal, vagy, e vagy, le vagy lehetséges indulatból egy ellenséges indulatból üti meg úgy a kezével, hogy belehal, halállal kell lakolnia, mert gyilkos az, a vérbosszú rokon ölje meg, mihely találkozik vele. Ha pedig csak hirtelen ellenséges indulat nélkül löki meg a másikat, vagy nem szánszándékkal dobta meg valamilyen eszközzel vagy kővel, amely halált okozhat, de úgy ejtette rá, hogy nem látta, és az vele halt, ám bár nem volt ő annak ellensége, nem is kereste annak vesztét, akkor a törvények szerint ítél a gyülekezet az emberölő és a vérbosszul rokon között. Mentse meg a gyülekezet a gyilkost a vérbosszul a rokon kezéből, és küldje vissza a gyülekezet az ő városába, amely beszaladt, és lakjon abban, amíg meg nem hal a szentolajjal fölkent pap. Ha pedig kimegy a gyilkos a menedékvárosnak határából, amelybe, amelybe szalad, és a vérbosszuló rokon menedékvárosának határán kívül találja őt, akkor megölheti az a vérbosszuló rokon a gyilkos, nem terheti őt annak vére, mert a menedékvárosban kell laknia a főpap haláláig. De a főpap halála után visszatérhet a gyilkos az öröksége földjére. Ezek, ezek legyenek nálatok az ítélet, ítélet szolgáló rendelkezések, amelyekről nemzedékre, minden, nemzedékről nemzedékre minden lakhelyeteken, helyeteken. Ha valaki megöl valakit, csak tanúk szavára szabad megölni a gyilkost, de egy tanú sem lehet el, elég senki erre a Tehát ez még most nem a tanításhoz volt, hanem a múltkoriban pontosítottam, úgyhogy most már én fogok tudni aludni mindentől kezdve. És akkor a, most jön az az igaz szakasz, ami így a, a mai napra esett éppen. Ez a Józsué könyve 22. fejezet lesz. Uh, <coughs> Igazából két részből áll a, majd így az egész ige szakasz is meg a tanításom, és az elsőben szeretném aztán megnéznünk, hogy mi Isten parancsa. Ilyen nagy általános dolgot fogunk megnézni. A második része, ami a tanítás legvége lesz, ez egy nagyon érdekes történet, amit itt olvassunk. előre olvastad, mert tudja, aki nem, az a reklám után megtudhatja hogy Izrael törzsén belül mi, mi történt, miután már is úgy kezdenek berendezkedni, és már is konfliktus van. Úgyhogy, e, úgyhogy vágjunk is bele, az első öt verset szeretném felolvasni a kezdésnek. Tehát jó 22-től 1-től 5-ig, és most iszok egy pohár vizet? vizet, vagy egy kortyot. Akkor összehívta a rúbenieket, a gádiakat és Manasét törzsének a felét, és ezt mondta nekik, megtartottátok mindazt, amit, az, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, és hallgathatok szavamra mindenben, amit parancsoltam nektek. Nem hagytátok el testvéreiteket a hosszú időn át, mind a mai napig, és megtartottátok a megtartandókat, az Úrnak, Isteneteknek a parancsát. Most már nyugalmat adott az Úrati Istenetek testvéreiteknek, ahogyan megírte nekik. Most rá térjetek vissza, és menjetek a sátraitokba, örökségetek földjére, amelyet Mózes az Úr szolgája adott nektek a Jordánon túl. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy teljesítsétek azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes az úszolgája parancsolt nektek, hogy szeressétek az urati Isteneteket, járjatok mindenben az ő útján, tartsátok meg parancsait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgálját neki teljes szívetekből és teljes lelketekből. Na most ugye ez nagyon szépen hangzik, hogy csak nagyon vigyázzatok, hogy, hogy teljesítsétek azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes az úr szolgál parancsolt nektek. Na most az előző, Mózesnek az öt könyvéből kettő, meg még egy az ötödik az, gyakorlatilag arról szól, hogy ezeket a törvényeket megismétli, Tehát két könyvnyi törvényt kell betartani, amelyekben olyan törvények vannak, amik gyakorlatilag, Ugye éves szinten kell az embernek vinni áldozatot, meg, meg folyamatos ilyen megtisztuló dolgok, meg á, ilyen áldozat, meg ha ezt tette, akkor kövezzétek meg, meg dolgodat ne a táborban végezd, hanem azon kívül mindenféle dologról van benne szó. Üh, viszont ugye itt utána Józsói felsorolja azt, hogy mik azok a dolgok, amik, amik Isten parancsai, és ezt tudjuk megnézni. Az első, az ötödik vers egyébként, ami ezt leírja, tehát vigyázzatok, hogy te... te, te, te hogy meg teljesítsétek azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes és az Úr szolgál parancsolt nektek, hogy szeressétek az Urat. Ez most egy kicsit ilyen szeretnénk úgy pár dolgot kifejteni, de van, amit így meghagyok nektek házi feladatként. Tessék majd elvégezni. Nem fogom piktérdezni, de nagyon hasznos, hogy mi, mi alapszik az én szeretetem Istentől felé. Mert könnyen lehet az, hogy olyan dolg miatt szeretem Istent, ami, ami, ami nem egy, nem egy, egy valódi, valódi alap. Például azért szeretem Istent, mert, mert, mert mindenható. Ha csak azért szeretem Istent, mert ő a leghatalmasabb az univerzumban, ez igazából egy ilyen önző érdek motiválhatja az embert. Most ez csak egy példa. Vagy azt mondja, hogy azért szeretem Istent, mert mindig megsegít. Akkor Isten egy nem tudom, egy nagyon kiváló biztosítási konstrukció. Mert ha valami baj van, akkor van rá fedezet. Meg hát utána még jól is járok anyagilag, gyakorlatilag mondjuk Kristófnak eltölt a karja, és kap egy millió forintot, ez mennyire jó dolog, és mondjuk fizet 200 forintot egy hónapban érte. Tehát, hogy fontos, hogy minden elapszik azt szeretetünk. Akkor főadkező az az, hogy, hogy járjátok mindenben az ő útján. És itt azon azt kell végig gondolnunk, hogy ugye azt mondja, hogy járjunk mindenben az ő útján. A minden az egy elég erős kifejezés, az úgy általában mindent szokott takarni a minden. E és gondolkozzatok el, hogy ez, hogy ez igaz az életetekre, hogy mindenben az ő útján jártok. Később ez még hozzátérünk, mert később felhozza azt, hogy ragaszkodjatok hozzá, és itt majd erre kitérek még, hogy mit jelent az, hogy mindenben az ő útján járni. A következő, amit mond az igaz, hogy tartsátok meg a parancsait. Na most itt visszakanyarodtunk oda, hogy mi az Úr parancsa, hát az, hogy tartsuk meg a parancsait. Ü és ugye fölmerül a kérdés, ugye itt azt mondja, hogy tartsuk meg mindazokat a törvényeket, amelyeket Mózesen keresztül adott az Úr, tehát a törvénykönyvet. Most remélem új szövetségi hívők vagyunk, tehát ugye ránk már az új vonatkozik, ez vonatkozik-e ránk, vagy nem. Ü tehát az a kérdés, hogy meg kell lefelelnünk a törvénynek vagy sem. Szeretném, hogy felolvasnánk egy igeszakaszt a Róma 3-ból, tehát Róma 3, 9.19. feleségem mondta, hogy jobb, hogyha nem keresem ki előre, mert akkor mindenki máski tudja keresni ugyanúgy. Úgyhogy mostantól élőben fogjátok látni, hogy ki keresem az ige verseket. Ez remélhetőleg fejlődés lesz. Tehát Róma 3, 9-től 19-ig. Akkor most mi a helyzet? Különbek vagyunk? Ja, bocsánat, itt előtte arról beszél, Pál, hogy, hogy akkor most a, az mi igazságtalanságunk az Istent igazabbá teszi -e. De igazából amiért felolvasom ezt a szakaszt, mert nagyon jó leírást ad az emberről. Akkor most mi a helyzet? Különbek vagyunk? Semmiképpen sem. Már korábban kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Amint van írva, nincs egy igaz sem, nincsen, aki megértse, nincsen, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, a, aki jót tegyen, nincs egyetlen sem. Nyitott síratorkuk nyelvükkel álnokságot szólnak, ásviskíjó mérge van a nyelvük alatt, szájuk tele van átokkal keserűs és keserűséggel, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelme a szemük előtt. Tudjuk, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt van, vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. Kerüljön. Igen. Tehát itt azt látjuk, hogy ugye mindannyian eléggé egy romlott helyzetben vagyunk. Most ugye itt azt olvastuk, hogy ilyen áspis kígyó mérge van a nyelvükön, meg elhajlottak, meg haszontalanok, meg nincs jó, meg nyitott sír a torkunk, meg ilyenek. És így belegondoltam, ez kicsit azért erős. És aztán még tovább gondoltam, és elértem, hogy hát vannak benne igazságok, mert most lehet, hogy nem nyitott síra torkom, de gyakran úgy beszélek, olyan dolgok jönnek ki belőlem, amik, amik így inkább egy sírba valók, amit szépen ráhúznak egy, egy betonlapot, vagy álföldelik, és akkor az ott úgy, úgy jól van. Tehát alapvetően az ember nem tud megfelelni a törvénynek. Miért? Azért, mert most felolvastunk mert egyszerűen tökéletlen. A törvény pedig feltétlenül az hogy egy tökéletes ember megpróbálja megtartani, vagy egy ember, aki mindig mindent be tud tartani, és ha esetleg megszeg egy törvényt, akkor is jóvá tudja tenni, ugye mondjuk vissza vagy megtisztulási folyamaton végigmegy, vagy ilyesmi. És euh, érdekes az, hogy Jézustól megkérdezik ugyanezt a kérdést, hogy hát Mester, akkor hogy is vannak ezekkel a törvényekkel? És a, a következőt mondja Máté 22, 34-40-ben, ezt is olvassuk fel, tehát Máté 22 34 40 sok pedig, minkor meghallották, hogy a szabadceusokat elnémította, összegyűltek, majd egy törvénytúlva közülük próbára akarva tenni őt, megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második, szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Hát Jézustól megkérdezik, hogy hát akkor mégis, ha van egy nagy törvénykönyv, melyik a legfontosabb. És gyakorlatilag kettőt mond, mind a kettő szeretettel kezdődik, hogy szeresd az Istenedet, és szeresd fele mind magadat. Mind a kettős hozzárak egyébként, hogy hogy szeressük Istent, és hogy szeressük a fele barátunkat. És nagyon érdekes az utolsó vers, ugye, hogy azt mondja, hogy ettől függenek, a, ezen áll a törvény és a próféták. És ez az egyető függés, ez azt is jelenti, hogy ebből következik. Tehát ezeknek a hozománya, ez az alapja, tehát erre építkeznek a törvények és a próféták. És ez azt jelenti, hogy ez a legfontosabb dolog. Tehát ez a két versen, két törvény, amit a mózesi törvényekből kiemelt Jézus, ez a kettő az, amire, amire Isten, Isten építeni akar. Szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből az Istenet, és szeresd fele mind magadat. Most nem viccesig pontosan idéztem. Ennek a törvénynek meg lehet felelni, ugye az előzőnek nem lehet, hát ennek sem lehet megfelelni. Már ha még az isteni szeretet, aki mondjuk ilyen nagyon érzelmes, meg, meg, ö, meg így, tényleg így bele tudja magát adni, annak még ez talán könnyebben megy, de annak, aki, aki mondjuk egy kicsit morgósabb, mint például én vagyok, nagyon nehéz például a fele barátomat szeretni. Vagy nem tudok úgy elmélyülni a dicsőítés, meg ilyesmi. Tehát ennek se lehet megfelelni, ennek a törvénynek. Viszont... Ö, ez az, ami, amit, amit Isten Jézuson, Jézuson keresztül, Isten azt mondja, hogy ez az alap, ennek kell megfelelni. Tehát, hogy a szent életet akarunk élni, akkor szeretni kell Istent és az embereket. Ö, és az azt jelenti, hogy nem arra kell törekedjünk, ha megfigyelitek, ugye a törvénykönyv az arról szól, hogy bizonyos dolgokat tegyél, vagy ne tegyél. Ha pedig megtetted ezt, akkor tedd meg ezt, hogy jóvá tett Isten előtt a dolgodat. Tehát cselekedetekről van szó. Itt viszont mit, amit olvasunk, az, hogy szeresd Isten, és szeresd a fele barátodat. Egy belső dologról van szó. És ö, ugye a szeretet az hát most nem neurológiai szinten, de ugye a szívünkből jön, ugye a, az, az a személyiségünkből fakad, hogy a másik embert szeretem, vagy nem szeretem, szimpatikus, vagy nem szimpatikus. És pont ezért a szeretet, ez egy nagyon kritikus dolog. Mert ezen múlik, ugye ezen alapszik, ezen a szeretetem, hogy én hogyan állok hozzá az Istenhez és az emberekhez, ezen alapszik a törvény és a profétek. Nagyon komoly szerepe van annak, hogy én szeretem -e a másikat, és szeretem-e Istent. És most én a házi feladat, jegyezzétek föl, hogyha van papírotok, nem fogom megint csak kikérdezni, de nagyon hasznos, hogyha elvégzitek. Először is imádkozzatok. Azért, hogy, hogy Isten mutassa meg a szíveteket. Tehát, hogy legyen egy ilyen jó rálátásotok a saját szívetekre. Tehát írjátok le egy papírra, hogy mi az, ami nem kell mutatni senkinek, főleg nekem, nem? Ö hogy mi az, ami jó a szívedben, és mi az, ami nem jó. Esetleg, hogyha nem tudod, hogy mi a nem jó a szívedben, akkor nyisd meg a Facebookodat és nézd meg, hogy miket posztolgattál, minket lájkoltál, ez csak egy... Bocsánat, ez manipulatív volt egy picit. Üh, és utána védj Istenennél a leírtakat, amit leírtál, hogy mi a jó és mi a rossz benned. És, üh, és ne csak így egyszer, hogy így megnéztem Istenem, majd változást, és akkor elmentem, tehát ne úgy, mint amikor az ember ugye megnézi, hogy hány óra van, és mikor megkérdezik, hogy ne haragudj hány óra, akkor nem tudja, mert az előbb nézted, újra meg kell nézni. Hanem, hogy újra és újra hozzátok is ezt a papírt, hogy tegyétek el magatoknak. Azt is lehet csinálni egyébként, hogy egy-két dolgot kiemeltek, hogy, hogy tudod azt, hogy, hogy igen, ez nagyon kritikus dolog. Például nekem az, hogy, hogy valakit kitartóan szeressek, hogy ne legyek előítéletes. Nekem ez például nehéz, hogy ne legyenek az emberekkel szemben. És, és például én, nekem ez lesz a házi feladatom, mert nem csak osztom, hanem én is meg akarom csinálni. Na, most ígéretet tettem hangfelvételre, úgyhogy mindegy, ezt most már muszáj lesz. E, tehát, hogy, hogy akár az az egy dolgot, hogy Istenem változtas ebben, és újra menjek Istenel és újra nézem meg, hogy változtam-e. Miért? Nem azért, mert hogy én kérem, ezt ne azért csináljátok meg, hanem azért, mert hogyha megváltozik a szívetek, akkor megváltozik a szeretetetek is. És ha megváltozik a szeretetetek, akkor, akkor Isten, Istennek engedelmesek vagytok. És azt, amit Jézus mond, hogy mi a legnagyobb parancsolat, azt be tudjátok tölteni. Nem hibátlanul, mert az ember sosem lesz tökéletes, ugye ezt megnéztük. Ugye itt Pál eléggé kijelentő módban beszél az emberről, mint egy, egy gyarló, nyitott sor, sírtorkú abba és, á, és mérges nyelvel ellátott valami haszontalan lényről megpróbáltam zonzásítani ezt az Ezért ez továbbra is sem fog változni. Tehát nem arról van szó, hogy utána a tiszták és szentek és fejthetetlenek leszünk, hanem arról van szó, hogy, hogy Isten elkezdi a szívünket formálni, és fogunk tudni szeretni. Úgy, ahogy előtte nem. És olyan dolgok, amik eddig bennünk voltak, harag, türelmetlenség, visszájkodás, pletykálás, a római levél első fejezet, második fejezet, tele van ilyen dolgokkal, lehet nyugodtan szemezgetni. Ezek egyre kevésbé lesznek ránk jellemzők. Miért? Azért, mert Isten formál minket. Cs. Ez a házi feladat, végezzétek el, ha van hozzá kedvetek, javaslom, hogy legyen kedvetek, és szeljátok rá ezt a, ezt a fél órát körülbelül, mert nagyjából annyi lehet. És a szeretet azért nagyon érdekes dolog, mert bár ugye nekem is közön van hozzá, tehát enyém a döntés, hogy szeretek, de a Szentlélek fog minket szeretni. És ezt már nagyon sokszor biztos felolvastátok, én is már idéztem, ugye van ez a szeretet himnusz nevű dolog, ami igazából a szeretetnek egy ilyen jelző gyűjteménye. Szeretném ezt, a felolvasnánk. 1 korintus 13, 4-7. 1 korintus 13, 4 7 -ig. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irítkedik, a szeretet nem kérkedik, nem fovarkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez az, amit, amit szeretnénk az életünkben. Fölolvasom még egyszer, vagy néhányat belőle, hogy ne, kér, ne legyek irítkedő, ne legyek kérkedő, ne csak a, maga, ne a magam hasznát keressem, ne örüljek a hamiságnak, ne örüljek az igazságnak, legyek hosszú tűrő, higgyek, higgyek Istenbe, legyek mindent, elfedezem az a szeretetet, mindig meg tudjak bocsájtani. Ezek a dolgokra keresztényként vágyunk. Ugye ezt halljuk a tan szószékről, mindig hogy szeressél, meg bocsáss meg, meg ne legyél személyválogató, válogató, meg ilyesmi. És nagyon érdekes, hogy ezek, ezek, ezek csak az kell, hogy Istent keressük. Miért? Mert ez nem belőlünk jön. hanem a Szent lélek, A Szent a gyümölcs. Ott van ugye a gyümölcseiben is, a Galata 5.22, azt hiszem, hogy azzal az, az, kezelik, az, az, az, az hogy a szeretet. A Lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés és a többi. A Lélek gyümölcse a szeretet. Mi nem Isten szent lelke vagyunk, viszont Isten szent lelke bennünk van. Amikor megtérünk, akkor Isten adja az ő lelkét a pártfogó, a pártfogónak meg az a feladata, hogy tanácsolja a mentorátját, tehát minket. És a lélek az, aki meg fogja ezeket teremni bennünk, nekünk azt kell csinálni, hogy keresnünk kell Istent, hogy az ő akaratát akarjam cselekedni, és amikor Isten megmutatja, hogy én ezt akarom tenni, akkor hagyjuk dolgozni őt. Mert én észrevettem magam, hogy nekem ez a nagy akadály sokszor, hogy például a szeretetem elé helyezem az igazságosságomat, vagy az igazságérzetemet, hogy szeretnem keddenek, de most megbántott, vagy... Eldobta a szemetet, aki dobta az autóba az ablakon keresztül a szemet, és így kirobban belőlem a, a szuperhős, hogy én most odamegyek, fölveszem a szemetet, és megmondom neki, hogy hogy kell csinálni, és aztán erről lök, vagy nem tudom. Tehát így erre vágyik az ember, de hogy le kell mondanunk dolgokról, és hagyni kell Isten szent lelkét dolgozni, mert másképp nem fog menni. Minden egyes egyéb dolog, amit saját erőből próbálunk szeretni, az, az, az izgattságszagú lesz, és tökéletlen, mert Isten az egyedül tökéletes. És nagyon érdekes, hogy, hogy folytatódik tovább, hogy ragaszkodjunk hozzá, ugye úgy folytatódik a 22-5-ben, tehát Józsi 22 ben visszatérünk, ragaszkodjatok hozzá, tehát mármint az Úrhoz. És ez is azt jelenti, hogy össze, említettem korábban a járjátok mindenben az ő útjain, ezzel mossuk össze ezt az igét, vagy így vesszük egy kalap alá. Ugye mindenben ragaszkodni Istenhez. Tehát ezzel alól nincsen kivétel. És ez nagyon-nagyon nehéz, mert... Mi van akkor, hogy például az ige, az szemben megy a törvénye vagy a szokásokkal? Ugye volt most Amerikában ez a nagy média meg Facebook nyilvánosság, bár a Facebook is média, szóval a nagy média nyilvánosságot kapott ugye az, hogy, hogy az Egyesült Államokban a legfőbb törvényhozás szintjén elismerték tették az egyneműek házasságát és nagyon tetszett a fél, amit írt egy ilyen levelet ugye most a, a budapesti gyűliben, a a pásztor, és most pont kint van Amerikában, és így első kézből hallhatja így a véleményeket, hogy ez miért rossz az egyháznak ott Amerikában, és nagyon érdekes, hogy nem azért, mert hogy most hú, hát most kiderült, hogy vannak melegek, és hogy melegházasságok, mert ez nem volt újdonság, hanem az, hogy belekényt minden állam kötelező érvényűen kell elismerni a melegházasságokat. És volt is például ebből egy ilyen probléma 2013-ban, hogy például volt egy cukrász pár, akik nem akartak egy, egy, egy meleg párnak süte, tortát készíteni az esküvőjükre. Mert mondták, hogy ne haragudjatok, de mi nem készítünk egy nemű esküvőre ízét, mert a hitünk, hitünk ezzel ellentétes. És akkor ennyi volt a dolga, vagy az egész dolog, és két év múlva pedig már jött a bírósági végzés, ilyen nem tudom, milyen 120 ezer dolláros büntetés, meg a bolt bezárása. Tehát gyakorlatilag Lehúzhatják, lehúzták a rolót. És például ez nagyon nehéz ebben a helyzetben, hogy ugye a, az ő hitük, az Ige, az szembe megy a trendekkel, vagy szembe megy ebben az esetben már a törvényekkel. És, és mégis azt mondja József egy hogy ragaszkodjatok az Úrhoz. És szeretnék felolvasni egy, egy ige szakaszt, amit megint csak ismertek, de egy nagyon tanulságos, és én nagyon szeretem ezt a történetet, mert nagyon izgalmas egyébként. A Dániel könyvéből, harmadik rész, első 30 vers, majd ez az egész harmadik rész. Tehát Dániel könyve, három. Ez ki a Dániel, jó. Ilyenkor mindig a mi az ö, Biblia körül, amikor tanultam a verseket, vagy a könyveket sorrendben, akkor mindig azt szoktam így magamba. Még az ABC-dalt még nem kell, de lassan már azt is. Ez kicsit hosszabb szakasz lesz, de, de nagyon jó. Ne bukadn egyszer király, csináltatott egy 60 könyök magas, 6 könyök széles aranyszobot, és fölállította az én Babilon tartományban. Azután a Nebukadnetszár király a kormányzókat és az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstartókat, a bírákat, a főembereket és a tartományok összes vezetőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnetszár király állítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstartók, a bírák, a főemberek és a tartományok összes vezetője a szobor fölavatására, király állítatott. Megálltak a szobor előtt, amelyet Nebukadnetszer állítatott. A hírnök pedig hangosan kihirdette. Ezt parancsoljuk nektek, ó népek, nemzetek és nyelvek! Mihelyt meghajátok a kürtsi, sí, citera, hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnetszer király állítatott. Aki pedig nem borul le előtte és nem imádja, bárki legyen is, tüstén bevetették az égő tüzes kemencébe. Azért miért is meghalljátok a különböző népek, a különböző népek a kürt, síp, citer, a a és mindenféle hangszerhangját a kül, a külön, leborultak a a különböző népek, nemzetek és nyelvek mind és imádták az arany szorot, amely nem, amelyet nem bukadnéd Előállt azonban ekkor néhány káldeus férfi, és vádat emeltek a zsidók ellen. Így szóltak Nebukadnod egyszer királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, parancsot adtál ki, hogy minden ember mihelyest meghajj a kürt, síp, citer, a hárfa, land, duda és mindenféle hangszer hangját boruljon le és imádja az aranyszabot. Aki pedig nem borul le és nem imádja az, az azt, azt vessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, akiket a babiloniai tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégo. Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király, Istenedet nem tisztelik és nem imádják az aranyszabot, amelyet felállítottál. Ekkor Nebuk Nebukadneczár nagy haragra gerjedve meghagyta, hogy hozzánk eléje Sadrákot, Mésákot és Abednégot. Erre a király elé hozták a férfiakat, ezt mondta nekik Nebukadneczár. Sadrák, Mésák és abednégó. igaz-e, hogy ti nem tiszteljtek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, is meghalljátok a kürt, síp, citer, a hár, faland, duda és mindenféle hangszer hangját, hogy leboruljatok és imádjátok a szoblat, amelyet készítettem? Mert ha nem imádjátok, tűstén bevetnek benneteket az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket a kezemből? Si sadrák, Mésák és Abednégo erre így felelt a királynak. Ó, ne bukad necát, nem szükséges, hogy erre felejjünk neked. Íme a mi istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égőtüzes kemencéből, és a tekezetből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Ekkor Rebukadnetsz el, el, eltelt haraggal, és arcának színe elváltozott sádrák, mések és abednégo miatt. Elrendelte, hogy hétszer szerte jobban be a kemencét, amint azok amint mint azt szokták, Miután azután meghagyta a sereg legerősebb embereinek, hogy kötözzék meg sádrákot, mésákot és abednégot és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre meg is kötözték ezeket a férfiakat alsóruhástól, köntösöstől, süvegestől teljes ruházatban és az égő tüzes kemencébe vetették őket. Mivel azonban a király parancsa szigorú volt, és a kemencé rendkívül izzott, a tűz lángja megölt azokat a férfiakat, akik sádrákot, mésákot és abednégót oda Az a három férfi pedig sádrák, mések és abednégó megkötöző az éges tüzes kemencébe esett. Akkor Nebukadnetszár király megijedt sietve fölöket és azt kérdezte a tanácsosaitól, nem három férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak, valóban, ó király. Ő pedig így szólt, íme, én négy férfit látok oda szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs sajtuk, és a negyediknek az ábrezete olyan, mint egy Isten fiája. Nem ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment és így szólt. Sádrák mések és Abednégo, felséges Isten szolgái. Gyertek ki, jöjetek ide. Erre sádrák mések és abednégo azonnal kiért a tűzből. Oda gyűltek a kormányzók, az előjárók a helytartó és a király tanácsosai, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem éget meg, ruhájukat, sem értek el és a tűz szabad sem járta át őket. Ekkor így, szállt, így szólt nem bukadni egy Áldott legyen sádrák mészek és abednégo Istene aki elküldte angyalát és kiszabadította a szolgáit, akik ő benne bíznak. Még a király parancsát is megszekték, és veszedelemre adták a testüket, mert nem tiszteltek és nem imádtak más, más Istent az ő Istenükön kívül. Megparancsolom ezért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond sábrák, mések, és Abel Isten Istene ellen darabokra tépessék, és házát tegyék dombá. mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani akkor a király nagy tisztességgel mellett a sedrákot, Mésákot és Abednégot Babilon tartományában. Ne bokadn ezzel király üzenete minden, üzen, minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak. Békességetek bőséges legyen. Illő dolognak tartom közzétenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekedett velem. mi nagy az ő, milyen, mily nagyok az ő jelei, és mi hatalmasak az ő csodái. Országa örökkévaló ország, és Uralma nemzedékre nemzetékre megmarad. Na most ezt ültessétek át a mai helyzetbe, amikor szembe megy valamivel a Istennek az igéje. Azt mondja, hogy ne fogadjátok el, mondjuk, vagy még nem mondjátok azt, mondjuk visszatér az előző példát, ez csak egy példa nem szeretnék ennél sok időt tölteni, hogy mondjuk azt mondjátok, hogy én továbbra is úgy gondolom, hogy nem helyes az, hogy a két egy nemű összeházasodik. És Amerikában, ezt egy lelkész teszi, akkor börtön vár -e, valószínűleg, hiszen ugye a törvénynek nem engedelmes, és neki kötelessége lenne összeadni, mivel ott olyan a jogrendszer, hogy a, a, amit a pásztor, vagy a lelkész összead valakit, az ugyan, mint hogy bemennél az anyagkönyvvezetőhöz, és összeadnél őket. És itt ugye ennél sokkal súlyosabb esetet olvasunk, ugye itt van az a három férfi, és, és ahogy, ahogy az életüket kockáztatom, mondják, azt, hogy nem. Én ragaszkodok az igéhez. És mit mond? Mit mond... Mit mond Józsui, azt mondja, hogy ragaszkodjatok az Úrhoz. És utána nagyon érdekes, a utána megáldja őket a következő versben, majd azt is olvassuk, tehát a Józsui 22.6-ban megáldja őket. És azt látjuk, hogy már itt is megerősíti Isten józsui keresztül azt, hogy, hogy bízatok bennem. És ragaszkodjatok hozzám, bármi jön szembe, és ez nagyon nehéz, meg így olvastam a sztorit, és így álltak fel a szörnyek a karomon, mert ez egy nagyon intenzív történt, hogy be agyon fűtik a kemencét, meg nincs semmi füst se lesz, de azok meg megégtek, akik oda mentek, és ott van velük egy ember, akinek os olyan az arca, mint Isten fiáé, Tehát ugye Jézus ott van velük a tűzbe, ilyen nagyon-nagyon intenzív dolgokat megtapasztal az, aki hűséges az Igéhez. Még akkor is, hogyha ha tűzes kemencébe vetik, és ugye ők azt mondják, a 18. versbe, de ha nem tenné is, legyen tudtod, király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítottál, nem imádjuk. Ők azt mondták, hogy mi nem tudjuk, hogy mi lesz, Isten meg tud minket szabadítani, még a tekezetből is, de ha nem tenné is, meg akkor sem fogjuk megtenni. Miért? Mert ragaszkodunk ahhoz, hogy Istennek mi az igéje. És lehetséges, hogy nem halál meg életveszély lesz a következményen, amúgy kiközösítés vagy anyagi hátrány, büntetést kell fizetni, vagy börtönbe kerül valaki. Bár, bár vannak kapcsolataim a büntetőbíróságon, akikkel vannak beszélni a dolgokat. És nagyon érdekes az, hogy megnézni ezt, hogy kin és mi napul a hitem, kihez és mihez ragaszkodok. Szeretnék egy történetet elmondani, ó, még bőven beleférlek. Biztos, hogy sokan tudjátok azt, hogy vannak a Katolikus Egyházon belül ilyen csontok, meg Szent Istvánnak a, tudom én, a keze, Köszönöm. két karját mondtam volna, és ez gáz lett volna magyar létemre. Voltunk Bulgáriába, ott minden utcasarkon kis templom van, és mindig kivarrakva valami. Éppen ott Szent Ivánnak volt, azt hiszem egy új perce kirakva, ami valami csodaterőben, mert ott temették el Szent Ivánt, aki nem tudom ki volt, nem messze. És nagyon érdekes ezeknek a csontoknak a története, ha visszamegyünk odáig, hogy a keresztények hogyan, tehát az első keresztény gyülekezetekig. Ugye, amikor mindannyian itt találkozhatok már nevével ugye, aki fölgyújtotta a fél Róma, aztán rákent a keresztényekre, hogy ők voltak, meg mindenféle nagyon durva dolgokat a keresztényeket börtönzött be, ölt meg, kínzott meg, minden voltak. Több És. Ezért, amikor a keresztényekhez akart valaki csaplakozni, akkor ugye bemerítették, ezt az embert megkeresztelték. Akkoriban nem teljes vízalámerítés volt, bár volt olyan rész is, de hát ugye Rómában nem hiszem, hogy nagyon sok steril folyóvizet találtak volna, ezért mondjuk valamilyen formában megkeresztelték. És ezt nagyon sokáig úgy csinálták, hogy fogták ezt az új, ezt a bekapcsolódni kívánó hívőt, és kivitték a szemét telepre. A személyteleten voltak eltemetve azok az emberek, akiket az előző vasárnapi uh, arénás küzdelemben széttéptek az oroszlánok. Hogy akiket megöltek, és odaálltak emelni, az embernek a holteste vagy sírja mernének, gondolom azért valamennyire És azt mondták, hogy itt van de múltkor az már jó példa volt, itt van ez az ember, aki uh, életét adta Krisztusért, és így és így és így végezte. És te itt az ő holteste fölött hogy tudod azt, hogy ilyen sor, hogy sors is várhat rád, itt is azt mondod, hogy akarsz vízlishoz csatlakozni? És amikor, amikor azt mondod, hogy igen, én nekem ennyire komolyan, Istenen alapszik a hitem, és ennyire olyan leszek, mint Sédrák, Mísák és Abednego. És azt mondom, hogy ha még ha szembe is megy, még ha az életemet is kell feláldozni, akkor is kitartok. Még ha Isten nem is ment meg abból a büntetésből, ami rám vár, akkor is tudjátok meg, hogy nem fogunk leborulni az Istenetek előtt, és nem fogjuk imádni az szobrot, és nem fogok behódolni és nem fogom megtagadni Jézus nevét. Nagyon-nagyon nehéz dolog! És amikor azt mondta az ember, hogy igen, akkor akkor megkeresztelték, és később egyébként, amikor a feltúrták, hogy a, feldúlták Rómát ugye a, ö, a Vizigótok, Kisztus után 600-700 környékén, akkor ezeket a csontokat bevitték a gyülekezőhelyikre, ezekben a kis katakombákban, meg a kis kezetleges munkeresztin templomokban, és akkor azt mondták, hogy na, ez annak az embernek a csontja, akit így is így meg. Ez, a, ez egy kis érdekesség hozzá. És ez nagyon-nagyon nehéz dolog. És ugye Jézus azt mondja, hogy sokan mondják nekem, hogy Uram, Uram, de nem mindenki megy a menek mert minne alapul a hited? Meddig mész el Krisztusért? Nagyon-nagyon nehéz, és nem úgy beszélek erről, mint aki véget a kigelmenne, mert szerintem azon kívül, hogy taknyom nyálam összefolyna, úgy bögnék a tanástalanságtól. Muszáj így, így, így, muszáj erre, erre egy gondolkoznunk, muszáj felülvizsgálnunk a hitünket. Még mindig Krisztuson alapszik? Vagy már áttért valami keresztény erkölcsi tanításra, meg áttért mondjuk egy, egy teológiára? Újra és újra vizsgáljuk meg a szívünket, hogy, hogy mi alapszik. És nagyon érdekes, hogy a ragaszkodás, amiről itt beszél, az nem egy laza kapcsolat. Ha valamit hozzáragasztasz valamihez, az ott marad, a ragasztó erőségétől függően. Most képzeljük, hogy Isten milyen ragasztót használna, aki az egész világot megteremtette, és azt mondja, hogy ragaszkodjatok hozzám és én hozzáragasztok valamit valamihez, mondjuk egy, ehhez hozzáragasztok egy, egy pengetőt, akkor ezt akárhová viszem a pengető megy vele. És nekünk is így kell ragaszkodnunk hogy hogy Isten azt mondja, hogy én ezen az állásponton vagyok, és nem ezen itt, akkor mi is ott legyünk vele. Miért? Mert ragaszkodunk hozzá. Nagyon-nagyon nehéz. De gondolkozzatok, ebbe, gondolkozzatok ezen, és, és bátorodatok titeket arra, hogy bármennyire is nehéz, és lehetséges, hogy áldozatokat kell hozni. És hogyha így döntötök a sátán, be is fogja kérni az áldozatokat, mert ugye ő azért jött, hogy ő jön, és pusztítson. De így lehet erős kapcsolatunk Istennel, hogyha azt mondjuk, hogy Istenem, akármit akarsz nekem adni, én azt elfogadom. Nagyon nehezen én gondolkozzatok. Tudom, hogy ezt így, így rossz hallani, meg gyakorlatilag azt mondom, hogy aki nem veszi komolyan, az ne csinálja. De tényleg ezt mondja a Biblia is, csináljuk komolyan. Nem ezt mondja, hogy aki nem veszi komolyan, ne csinálja, vegyétek komolyan. És, és magam is prédikálok, mert nagyon sokszor nem veszem komolyan Isten igényét, de vegyétek komolyan, ragaszkodjatok hozzá, legyetek hozzáragasztva Isten, Istenhez, Isten igényhez, Isten akaratához, és szeretettel, tehát ne azt, hogy azt mondja a Biblia, és verem a Bibliával a fejét a másiknak, mert mondjuk nem tiszteltem meg a Szent templomát, és én úgy gondolom, hogy te és én magára tetovált, és akkor most mennyire Isten telen dolgot cselekedett. Nem mi legyünk Istennek a pöröly a kezében hanem mi, mi ragaszkodjunk Istenhez, és mi legyünk olyanok, mint sejrák, és a És azért olvastam fel a történet legvégét is, hogy lássátok, azt, hogy milyen következménye van. És egyébként nem később és megtér. És aztán elfordul, Isten olyan még teszély, mint egy állat, Kim van az erdőbe, hosszú szűremű ő is megőrül lényegében, és Isten pedig, Isten pedig újra szól hozzá, és felismeri azt, hogy elhagyta Isten. Nagyon érdekes ne története, és itt indul el. Az akkori, leg, akkori birodalomnak, Babilóniának, a, a szuperbirodalomnak a vezetője megtér. Értitek? Azért, mert ők kiáltak és ragaszkodtak Isten igéje mellett. És az életük is rámeltett volna, azt mondták, hogy nem érdekes, ez sokkal többet ér. Nehezzek ezek a dolgok, ezeken gondolkozzatok el, hogy, hogy milyen a kapcsolatotok Istennel, laza vagy szoros? És hogy, hogy, hogy, hogy miben távolodik el a véleményetek Istentől? És ez fontos a folyamatos kontroll, ugye, mert nem úgy születünk, meg nem azért megtértünk, és akkor kapunk egy ilyen biblia implantátumot, és akkor már ismerjük az egész biblia. Hanem muszáj megismerni. Nekem is most ebben a történetben 80-szor olvastam, meg hallottam már gyerekkoromtól kezdve, de voltak benne új dolgok mindig A Biblia az mindig, mindig megmutat újabb Isten, megmutat újabb dolgokat az igény keresztül. Legyen egy kontroll az Vizsgáljátok meg, hogy Isteni nézőponton van-e, vagy valami keresztényi, vagy már teljesen valami mix saját, vagy azt mondom, hogy az a helyes, amit a, a Zsolti mond mondjuk. Tehát ezt így gondolj, gondoljátok végig. És euh, szeretnék ezt kapcsolatban még egy igaz felolvasni. Az Ézsaiás 1.16-20-ig. Ézsaiás a Seremias, itt van Ezsaiás, megvan. Ezsaiás 1, 16-tól 20-ig. Kicsit többet fogunk időzni, annél az igényel. <tos> Mossátok meg, tehát az Ezsaiás 1, 16-tól 20-ig. Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat. Távoztassátok el szemem elő gonosz cselekedeteiteket, szönjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, szolgáltassatok igazságot az árvának, és hozzatok ítéletet az őzvegy ügyében. Nyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűnöitek skarlátpirossak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ne, ha engedelmesen hallgattok rám, élhettek a föld javaival, de vonakodtok, sőt, pártot üttök, fegyveremészt meg, mert az új, Úr száján szólt. Egy, majd ezt olvassátok el otthon, ezt az ide még még a gondoljátok, és nézzétek meg, hogy, hogy ez hogyan épül föl. Tehát Ézsaiás 1, 16-20-ig olvastuk. Ö, ugye van egy ilyen, hogy, hogy mostsátok meg, tisztítsátok meg magatokat, távoztassátok el szemből a gonosz cselekedet, és szünyetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok meg jót tenni. Ö, ez, tehát itt most végignézzük azt, hogy mit jelent Isten akaratához, hogyan tudjuk ragaszkodni. Tanuljatok meg jót tenni, tehát gyakoroljátok a jót. Ha nem megy, találjátok, hogy hogyan tudnátok jót tenni. Van egy szomszédom, akit nem szeretek, mondjuk, most nincs szomszédom, majd lesz szomszédom, hogy győr vele, nem sokára. És hogyha mondjuk vele valami bajom lenne, tanuljam meg, hogyan tudom őt szeretni. Ismerjem meg, és tanuljam meg azt, hogy ő mondjuk szereti a, a, nem tudom, a focit, akkor bár én nem szeretem a focit, de menjek el, hívjam el focit nézni, vagy valami, próbáljam meg kifejezni a szeretetemet felé, tanuljam meg. Megint csak a tanuláshoz mi kell döntök, elhatározom magamat, akarom a dolgot, azért tanulok, hogy menjen, tanuljunk meg szeretni. Akkor utána azt olvasjuk, hogy törekedjetek az igazságra. Ez is egy olyan jó dolog, hogy, hogy amikor ott van az igazságtalanság, meg ott van a nem feltétlenül egyenes út, vagy ilyen a fehér, vagy egy, egy árnyalatnyival szürkébb megoldás mondjuk valamire, nem, törekedjetek az igazságra. Ha nem nem igazságosan, akkor ne tegyük. Akkor nem kell. Ha nem tudom megszerezni szépen, akkor nem akarom erővel megszerezni. Ha nem tudom a adó, rendes adóbefizetéssel megcsinálni, akkor ne akarjam adómentesen, el, adómentesen megoldani. Most ez csak egy példa volt. Van egy olyan rész is itt írja, hogy a 17-ben vezessétek jóra az erőszakos Ez is nagyon, nagyon nehéz dolog, hogy jóra vezetni. Tehát ilyenek vannak benne, hogy tanuljatok meg jó, tenni, törekedjetek az igazságra, jóra, tanuljatok meg, vagy vezessétek jóra az erőszakoskodót, és, és ott van az is, például, igaz, szolgáltatások igazságot az árváknak, és hozzunk hitelt hát az őzved ügyében. Ezzel kapcsolatban a Jeremiás 22, 13-16-ot szeretném még felolvasni. Tehát Jeremiás... 22, 13, 16. Remélyes 22. Jaj annak, aki nem igaz úton építi házát, felső felsőszobáit, pedig törvényesség nélkül, aki fele barátjával innyen szolgálatot, és nem adja meg neki munkabérét, Aki azt mondja, nagy házat építek magamnak, és tágas felső szobákat, és ablakait szélesre készíteti, és cédrusfával borkoltatja be, és cimóbervöröse festeti. Hát, lesz, hát attól lesz leszel király, hogy hatalomra gyűjtöd a cédrust. Atyátán nem evett és nem ivott, de méltányosan és igazságosan cselekedett, ezért jó dolga volt. Igazságosan ítélkezett a szegény és nyomorú dolgában, ezért volt jó dolga. Nem ez az, igaz, nem ez az igaz, is, igaz ismeret felőlem, ezt kérdezi az Úr. Nem ez az igaz ismeret felőlem, amikor, amikor igazságosan ítélkezett a szegény és a nyomorú dolgában. És itt euh, mindjárt mondom azt, hogy jó siás. Ilyen után, jó mondja ezt e, Jeremiás, nézd meg apádat. Apád igazságos nyitélhet az ügyükben, igazsága törekedett, és, és nézd meg, hogy jó újban élt. Te gyűjtöd a cédrus, meg minden dolgot próbálsz, próbálod megtermelni magadnak azokat, amikre vágysz, de nem akarod Isten, nem akarsz, hogy Istenek engedelmeskedni abban, hogy az igazságosságot követed. És nagyon érdekes, hogy ugye azt mondja, hogy... E, e, e, Utána leírja azt, hogy, hogy, hogy, hogy milyen rossz dolgok következnek jójákimra, hogyha, jójákimra, hogyha ha nem követi Istennek az akaratát ebben. nagyon fontos ez, hogy az, hogy törekedjünk az igazságosságra. És a, az egészben igazából a lényeg az az Ézsaiás 1.18. Tehát a 18. vers, ugye hogyha a skalátpirossak a bűneitek, én akkor is olyan teszem őket, olyan fehérré, mint a hó vagy hófehérré teszem őket. És hát utána néztem, hogy ez a skarlát piros, ez, most ez mit jelent, mert nekem ez csak egy szín, ami piros, mint a férfiaknál általában, ami olyan ami, piros a az piros kezdve a sárgától a bordóig, A a meg a bordót össze keverni, például ennyire figyelek a színekre, de nagyon érdekes, a skarlát, az gyakorlatilag akkor a legpirossabb dolog volt, amit elő tudtak állítani, ezek a kis piros pajstetveknek a bolt készítették, abból egyébként én most a zepresi okurtot csinálják, de ez, de komolyan egyébként ebből csinálják az erpes jogurtot. Ez akkor a legpirosabb dolog volt. A hófehér, a hófehér, nem tudtak fehérebbet elképzelni szerintem, mert a hó az leesik az égből, jó, hát itt, Buda, nem itt Budapesten, de Budapesten például a szürke hó esik, vagy ilyen barnás színű, esetleg sárgás színű, de hogy, hogy, hogy amikor kimentek egy ilyen érintetlen tájra, és végignéztek így, így télen, amikor befedi a hó, és azt mondta, hogy ez fehér. Tehát ennél fehéren nem lehet. És Isten az elképzelhető legbefestettebből az elképzelhető legtisztábbat teszi, amin egy szemfolt nincsen. Ugye nem azt mondjuk, a hófehér, hogy fehér, mert az már ott vannak fák, meg szürkerészek, meg pocsolya, nem hófehérre tud tenni. És, és ez az, ami, ami mutatja Istennek a szívét. Hogy komoly dolgokat vár el tőlünk, amihez vicces, ugye, hogy az apróbetűs részből ott mondja, ezt ő adja meg nekünk azokat, amiket elvár, és azt mondja, hogy ha el is buksz, ha annyira bemocs, beszínezed az életedet, mint, ö, mint hogyha ha a leg, lehető legjobban parmazsnyi vörösét eszed az életedet, én akkor is hófehérét tudom varázsolni. És ez a nagyon nagy kegyelem, hogy Jézusban mindig van megbocsájtás. Mert a mindezek a dolgok, amiket elmondtam, ezek, ezekben elbukunk. Gondoljatok Péter esetére, aki hát mondjuk úgy, hogy nem vallotta meg a nehéz helyzetben az urat háromszor is egy rövid határidőn belül. Még neki is azt mondja Jézus, hogy, hogy, hogy, hogy én, én, én, én téged akarlak, hogy, hogy, hogy te legyél a, a pásztor a lényegében az egyházamnak. És menjél, és és, és az igét. Tehát Jézus Péternek is adott esélyt, és Jézus nekünk is ugyanúgy ad esélyt. Ha mi sidrák-misek és abennégo helybe lettünk volna, hogy lennénk most, és elbukunk és azt mondjuk, hogy leborulunk a síp-dobb, mindennek a hangjára, Isten akkor is adna esélyt. Miért? Mert ha bűneinkkel annyira is karlárt pirosra színeztük az életünket, akkor még ő mindig hófehérjét tudja tenni. Ez a kegyelem. Értitek, hogy na, még ha nem sikerül, akkor is lehet újra. És ez nagyon-nagyon jó dolog. És... Mindjárt megkeresem a... Most kicsit el vagyok tévedve. Most egy gondolat igen, itt vissza kell kanyarodni az Ézsaiáshoz. Ö, azt hiszem, mindjárt elmondom, hogy mi van. Jó. Az Ézsaiás 1.16.20-hoz, ha visszamegyünk. Nem, bocsánat, rájöttem, hogy butaságot mondtam. Igen, megvan. A gyeremiás 22-től visszakanyolottunk az alapigénkhez, elnézést. És ugye itt folytatjuk tovább, hogy miket sorol föl Józsué, miket kell ö, megtenni, mi Isten akarata. Ugye az hogy szolgáljátok neki teljes szívetekből, és teljes lelketekből. Szolgálat az egy nagyon nehéz téma, tehát erre külön tanításokat lehetne fölépíteni, mert most már túl vagyok nagyjából az időmön. Igen, ezért nem szeretnék nagyon ebbe belemenni. Szeretnék egy nagyon jó idézetet elmondani, ezt uh, Warren Beers igen, ez Isten Szolgálatában című könyvével, lehet, néhány ismeritek, ebben írja, nem pontosan idézem, mert az angol találtam csak meg az interneten, hogy mi a szolgálat, tehát, hogy így azt mondja, hogy szolgáljuk Isten teljes szívünkből és teljes lelkünkből, de mi is az a szolgálat? Szolgálat ott történik, ahol Isten erőforrásai emberi szükségeket töltenek be a szeretett csatornáin keresztül, Isten dicsőségére. Ez még egyszer felolvasom, nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Szolgálat ott történik, ahol Isten erőforrásai emberi szükségeket töltenek be a szeretett csatornáin keresztül, Isten dicsőségére. És ugye egy három szó valami, ami... Így az alapja, ugye, Isten jövő, szükség és szeretetben, és mindez Isten dicsőségére van. Nagyon érdekes, ugye, hogy itt, amikor összeszedi József, ugye felsorolja, ismétlésként azért elmondom, hogy Ugye ne, csak nagyon vigyázzatok arra, hogy teljesítsétek azt a parancsot és törvényt, amelyet Mózes az Úr parancsolt nektek, hogy szeressétek az Uratat a Isteneteket, járjátok mindenben az ő útján, tartsátok meg parancsait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes lelketekből. Ugye megnéztük itt az előbb, hogy az egésznek az alapja a szeretet. Ugye mennyire, milyen szeretettel vagyok Isten felé? Milyen a szeretet benne? Milyen az én szívem? Szerető szívem van, vagy nem szerető szívem van? Megkérdezték Jézust, mi a legfontosabb? A szeretet a legfontosabb, hogy Isten szeres, és a fele szeres. És itt a szolgálatban is az, hogy az egész a szeretett csatornáink keresztül menj Isten dicsőségére. Miért? Mert Isten szereti az embereket, és ad erőforrásokat, hogy megáldjuk azokat az embereket. Legyen ez gyülekezeten belül, vagy kimegyünk evangelizálni, vagy a szomszédodnak vissza a süteményt, vagy csak van egy kedves szavad valakire, vagy, vagy, vagy valakihez. Ezek mind a szeretetnek a megnyilvánulása. Megint a szeretet az alap. A szolgálathoz a szeretet kell. És ugye azt mondja, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, ez lehetetlen, megint csak egy lehetetlen ponthoz érkeztünk, meg teljes szívvel, meg teljes lélekkel. Hát még a teljes lélek az még lehet, ugye ha megteologizáljuk azt, hogy, hogy Isten annyira szeret minket, és hogy akkor ő belénk adta a szeretetet, és akkor bennünk van, tehát minden, amit teszünk, szeretetből van, de a teljes szívből az még mindig nem megy, mert ugye a szívünk az meg nyitott sír, meg áspiskígyó, meg még És hogy euh, mégis Isten meg tudja adni ezt a, ezt a szeretetet. Miért? Mert a lelkét adta belőle. Nekünk csak hagyni kell dolgozni a lelket. Arra kell törökennünk, hogy jobban megismerjük Isten akaratát, és amikor a lélek azt mondja, hogy itt most én jövök, akkor mondjuk azt, hogy igen Istenem, én félreteszem az akaratomat, és hagylak téged érvényesülni. Vagy félreteszem a saját véleményemet, és hagyom az igét érvényesülni, még ha, még ha meg bele is halok. Akkor is. Úgyhogy ez ilyen nagyon nehéz, ez volt a tanításnak a hosszabbik első fele hogy mit, mi Isten parancsa. Ha össze kéne foglalom, foglalnom, hogy mi Isten parancsa, akkor arra tudnék, azt tudnék kihozni, amit Jézus is mondott, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és felele rátodat mind magadat. Hogy törekedjetek a szeretet, vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy van-e benne valami hiányosság. Ha találtok valami jót, akkor az adjatok hálát, az se vagytok, hanem az a léleknek a munkája, de, de hogy Isten dolgozik, és, és olyan nagy áldásokat tudtálni, hogyha kitartunk mellette, mint amit olvastunk a Dánielben, hogy, hogy még nem még füstszaguk se lett. Akik oda elégtek, de füstszaguk nem lett haza akiket bedobtak azért, mert kiálltak Isten igéje, és azt mondták, hogy Isten igéje ez van, én ragaszkodok hozzá, ahová az ige megy, oda megyek én is. Nem lehet elválasztani tőle. És olvassuk tovább ezt a józsui -tól. A 6-tól a 20-ig megyünk most. Majd megáldotta őket Józsui, azután elbocsátotta őket, ők pedig elmentek sátraikba. Mivel Manassi törzse egyik felének Mózes adott örökséget Básánban, a másik felének pedig Józsi adott testvéreik között, a Jordánon innen nyugat felől, őket is elbocsátotta Józsui a sátraikba, és megáldotta őket, és azt mondta nekik, térjetek vissza a sátraitokba sok szerzeményetekkel, az igen sok jószánggal, ezüsttel, aranyjal, rézzel, vassal és igen sok ruhával. De az ellenségeitektől szerzett sákmányt osszátok meg testvéreitekkel. Visszatértek tehát és elváltak Rúben fiai, gátfiai, és Manasi törzsinek fele Izrael fiaitól a Kánán földjére lévő silóból, hogy Gilád földjére menjenek, örökségük földjére, ahol örökséget kaptak az újrendelési szerint Mózes által. Amikor a Jordán mellékére értek, amely még Kánán földjén van, Rúben fiai, gátfiai, és Manasi törzsinek fele férnemzettsége feltűnően nagy oltárt építettek ott a Jordán mellett. És Izrael fiai meghallották és ezt mondták, Íme, Ruben fiai, fiai és Manasé törzsének fele oltárt építettek Kámen földjével szemben a Jordán mellékén az izraeli oldalon. Amit meghallották izraeli fiai, egybegyült izraeli fiének egész gyülekezete silóban, hogy harcol induljanak ellenük. Ekkor izraeli fiai Ruben fiaihoz, Gát fiaihoz, és a Manasé törzsinek feléhez küldték Gilát földjére Fineást, Elea Eleázár papfiát, és tíz vezető embert vele együtt, nagy családonként, egy-egy vezető embert Izrael minden törzséből. Mindegyik a maga ősi házának feje volt Izrael ezrei között. Amikor elmentek Róben Gát Gátfiayoz és Manasi törzsének gilád Gilátföldjére, ezt mondták: így szól az, úr az egész így szól az úr egész gyülekezete, micsoda hütlenség ez, amelyet már is elkövetettetek Izrael Isten ellen, hogy immár elfordultatok az úrtól, és oltárt építettetek magatoknak, fölázadva az úr ellen? Hát nem volt elég nekünk, hogy peor miatt bűnbe estünk, amelyből még ma is sem tisztultunk meg, és amiért csapásért az úr gyülekezetét? És ti már is elfordultok az úrtól? Ha ti ma pártot üttök az úr ellen, holnap egy majd egész, holnap majd Izrael egész gyülekezete ellen fordul haragja. Ha pedig tisztátalannak tűnik nektek a, a ti birtokotok földje, jöjjetek át az úr örökségének földjére, ahol, ahol ott áll az úr hajléka, és legyen mi közöttünk a birtokotok. De az Úr ellen ne lázadjatok azzal, és ellenünk se, hogy oltárt építetek magatoknak, ami Istenünknek, az Úrnak oltárán kívül. Hát nem Ákán, Zeráj fia védkezett e súlyos vétekkel az Istenek szent dolgokkal, mégis Izrael egész gyülekezetére szállt a harag? És ez a férfi nem maga halt meg a bűnért. Itt szólt szóltak erre Ruben fiai gátfia és Manasitörzsének a fele Izrael nemzettség főihez. Ha Istennek is, az istenek istene az Úr, az Istennek istene az Úr, ő tudja, és Izrael, Izrael is tudja meg. Ha pártütésről, és ha az Úr ellen való hűtlenségről van ez, ne tartson meg minket a napon. Ha azért, épített, ha azért építettük magunknak oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig, hogy egészen elégű áldozatot és ételáldozatot áldozzunk rajta, vagy hogy a hálaadás áldozatát helyezzük arra, lássa meg ezt ő maga az Úr. Hát nem inkább amiatt való félelmünkben cselekedtük ezt, mert attól tartottunk ma holnap, így szólnak fiaitok a mi fiáinkhoz, mi közöttök van nektek az Úrhoz, Izrál Istenéhez, Hiszen hatát vetett az Úr közénk és közétek, Ruben fiai és Gát fiai közé, a Jordánt. Nincsen nektek részetek az Úrban. És így eltentőri tanáltok a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat. Ezért mondtuk, noszát fogjunk hozzá, és építsünk oltárt, amely nem szolgál sem egészen elégű áldozatot, sem véres áldozat bemutatására, csak bizonyságú legyen az köztünk és köztetek, és az utánunk következő nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjunk az Urat az ő előtte bemutatott egész, egészen elégő áldozatokkal, véres áldozatainkkal és hála áldozatainkkal. Nem mondhassák, fiaitok, maguk holnap a mi fiainknak, nincs nektek részletek az Úrban. Azt mondtuk tehát, ha így. Szólnánk ma-holnap nekünk, ha így szólnának ma-holnap nekünk, hogy, vagy az utánunk jövő nemzedéknek, ezt feleljük majd. Nézzétek az oltárnak a mását, amelyet atyaink készítettek, nem egészen elégő áldozat, sem véres áldozat bemutatására, hanem hogy bizonyság legyen közöttük és köztetek. Távol legyen tőlünk, hogy föllázadjunk az Úr ellen, és már is elforduljunk az útor, oltárt építve, égő áldozatra, étel áldozatra és véres áldozatra az Úrnak, a Istenünknek oltárán kívül, amely ező hajléka előtt van. Amikor finás pap és a gyülekezet vezetői és Izrael nemzetség fői, akik vele voltak, hallották azokat a beszédeket, amelyeket Rúben fiai, Gát és monasé fiai mondtak, tetszett nekik. És azt mondta finás Eleázár pap fia Rúben fiai, fiainak, Gát és Manasé fiainak, ma megtudtuk, hogy köztünk van az Úr, mert nem védkeztetek e vétekkel -e az Úr ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből. Visszatértek tehát Fineás, Eleázár pap fia és a fejedelmek Rúben fiaitól, Gád fiaitól, a Gilead földjére, Kánán földjére, Izrael fiaihoz, és elbeszélték nekik ezt a dolgot. Tetszett ez a dolog Izrael fiainak is, és adották Isten. Nem beszéltek többet arról, hogy harcakálnak ellenük, hogy elpusztítsák azt a földet, ahol Rúben és Gád laknak. Az oltár pedig Hadnak nevezték Rúben és Gád fiai, ezt mondvá, bizonyság ez közöttünk, hogy az Úr az Isten. Kicsit olyan az a történet, kis hosszú volt, tudok. meg meleg is volt. Kicsit olyan az a történet, mint egy estimese. Van egy fokozás, és akkor a végén happy end. És nagyon érdekes, hogy elkezdtem olvasni, hogy hát átmentek, és oltárt emeltek. És hú, már majdnem jegyzeteltem, hogy mennyire gázolt Izrael, már és azonnal eltávolodtak az úrtól. Ott volt benne, hogy az Izrael milyen bűnös, meg milyen rossz, és azért emelnek oltárt, hogy. És aztán olvastam, is hogy itt nem erről van szó. És pont erről szeretnék beszélni, hogy, hogy hogyan viszonyulunk a a másik emberhez, a testvérünkhöz, akinek van valami, valami, amit én nem értek, vagy azt gondolom, hogy értek, hogy az gáz, hogy, hogy mennyire, mennyire, tehát mennyire vagyok puha szívű például a másik ember felé, mennyire vagyok megbocsájtó, mennyire indulok haragra, ugye itt nem azt láttuk, hogy elmentek és megkérdezték, hogy ennyi belnyel, hanem már úgy mentek, hogy a hadsereg ott állt a határ oldalán, hogy akkor, amit mondanak, azért küldjük át, kérdezzük meg őket, de a hadsereg már ott van. Tehát egy elég agresszív fellépést tapasztalunk. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy ha, ha látok valamit az én testvérem életében, akkor ne azonnal menjek oda, és ugye mondjuk, hogy ragaszkodjunk az igéhez. Ezt ne arra használjuk, hogy igazságot szolgáltassunk ilyen esetben, meg hogy elmondjuk, hogy mi van, hogy mit kéne tenni, meg hogyan kéne tenni, hanem, hanem beszéljünk vele. Próbáljuk megismerni az ő, az ő oldalát. Még itt látjuk azt, hogy, egy, hogy ez, a, ez a két és fél nemzetség egy nagyon jó indokból hozta. A konfliktus egyébként, hogy érts, mert kicsit nehezen érthető az igazság, az volt, hogy építettek egy oltárt, ami a mása volt a Silóban lévő oltárnak. A Siló volt a templom, ott volt a templom, az az úrháza, és azt mondták, hogy csak ott lehet áldozni. Isten azt mondta, hogy csak ott áldozzál. És azt hitték, hogy ők azért emeltek egy másik oltárt, hogy ők majd ott áldoznak. És erről jött ki ugye a vallási háború hogyha hogy hát ők akarnak egy új áldozni. És azt mondták, hogy nem, ez egy emlékmű arra, hogy mi Istenhez tartozunk, és mi Istentől kaptuk ezeket a dolgokat, és kitartunk mellette. És ha valakit érdekel, akkor meg tudom mondani, hogy hol vannak az a Peor, meg Árkán, meg akiket idéznek ugye a népek, hogy hát úgy járunk, mint Peón idején, meg Árkán idején. Ezeket majd, ha valakit érdekel, akkor meg tudom mondani. És szeretnék még ehhez kapcsolni egyébként, ehhez a végiggondolásra, egy, má, egy igét még így, így záróként elmondani. Uh, a Máté 7, 1-5-ig, ezt tudja, hogy ismeritek, ez egy nagyon jó kis igevers, egy ige szakasz, mert nagyon népszerű, meg szerintem, meg ez azt hiszem közmondás is lett belőle. Tehát Máté 7, 1-5-ig. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyan ítélek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyan mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fiat szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd kérdőből a saját szemedből a gerendát, és aztán gondolj arra, hogy kivedd a szálkát fel a felabarátod szeméből. Úgyhogy ez a másik ilyen is. Záró a végére, hogy, hogy, hogy óvatosan az ítélettel, mert, mert látjátok azt ebből a történetből, hogy, hogy ilyen tök jó dolgokat mond, mond, kaptak, ugyan bevonultak, otthon szereztek maguknak Izrael lényegében, hogy azt olvasok Józsuéba, hogy amit Isten megígért még Mózesnek, azt itt beteljesíteni látjuk. Tehát egy ilyen nagyon vidám dolog, és már is egy, egy pic ítélkezéssel majdnem az egészet gajra vágják. Mert most kérdezzétek el, hogy Izrael egymásnak esik, akkor utána még jön ez, hogy De nekem ott volt rokonom, és már is egy polgárháborúnál vagyunk. Egy ítélkezésből, egy tőhalom miatt. Nagyon óvatosan, csak így arra szeretnék intézni hogy amikor a testvérel beszéltek, akkor legyetek, legyetek, feltételezzétek a jót, mint ahogy a szeretett himnuszban olvastuk, ugye, hogy, a, hogy, hogy mindent, hogy is volt mindent. Tehát igen, de hogy volt az, hogy a, a, ne, nem feltétlenül a rosszat azt ez is bele volt írva, de megnézem mielőtt még, utána tévtanítok nektek egyet. Mindent remél, például ott van az. Mindent, mindent elfelelz, mindent hisz, mindent remél, mindent. Tehát úgy reménytek azt, hogy jó szándék volt csinálja. Um, így igazából amire így, így szeretném az, hogy így, így tegyetek meg, meg ez a házi feladatotok mindenkinek, vagy vizsgáljátok meg a szíveteket. Vigyétek Isten elé. Vigyétek, ha fogjátok az ige tükrében, nézzétek meg, hogy op ez nem jó. op ez jó, ez tök jó. Köszönöm Istenem, hogy vesz neki dolgok, kifolomáltad bennem. Két oddalra később ez meg innen jó. Olvassátok az igéteket. Ha van, nincs valaki Biblia Bibliás szóval, adok neki Bibliát, hogy veszek, küldök postán, vagy nem tudom. Uh, olvassátok az ígét, és legyen, legyen látszívetek Isten, Isten felé, és ragaszkodjatok hozzá, mert, mert ezen áll, vagy bukik a hitünk. Minden, ami nem Istenhez ragaszkodó dolog, az, az szemét, az fölösleges, az csak egy emberi erőködés, aminek aztán nem lesz gyümölcse, maximum egy megberegetik a vállalatot, te aztán igazán jó hívő vagy, és itt vége is az állásnak. Akik tényleg Istent, Istent keresik, ugye azt mondja uh, Jézus, hogy uh, zörgessetek, és megnyittatik nektek keresitek Istent, zörgesetek Istent, akarjatok többet tényleg. szeretnék imádkozni, és akkor... Uh, uh, ha esetleg valaki szeretne utána még imádkélni, akármivel kapcsolatban, akkor itt leszek még előle egy kis ideig. Köszönöm Isten, hogy Te szeretsz minket, és köszönöm azt, hogy Te azt akarod, hogy csak szeressünk, és és Téged és az embertársainkat, tudom, olyan nehéz így megélni az igét nap nap a konkrétumokban, a munkahelyen, meg családban, meg nem hívő rokonok között, meg barátok között. Uram, én kérlek Téged, hogy adj nekünk, adj nekünk, adj nekünk így, így erősített benne, hogy ahogy Te mondasz, az meg fog állni, és, és merjünk jelni az ige mellett, és Te meg fogsz szabadítani minket ugyanúgy, vagy képes vagy megtenni, Uram. És, és hogyha nem tennéd, akkor is legyen bennünk egy olyan hőség, ami nem az áldásokon nyugszik, hanem, hanem a rajtad nyugszik azon, aki Te vagy. Uram, én kérlek Téged, hogy, hogy, az, hogy ne felejtsük el sején se a így ne felejts el azt, Uram, hogy így vizsgáljuk meg a szívünket az ige fényében. És én tudom, Uram, azt, hogy te, te csodálatos dolgokat fogsz megmutatni, és nagy bűnökre fogsz rámutatni az életünkbe, amik lehet, hogy komoly változtatásokat, meg, meg ilyen kidobálásokat jelentenek az életünkben. De Uram, Te jót akarsz, és a Te munkád az mindig, mindig tökéletes, és Te terhed, az gyönyörűséges. Kérlek Uram, hogy, hogy adj nekünk jó szívet, és egy rád hát figyelő szívet a héten És Uram, ott, hogy tudjunk szeretni mindenkit, aki környezetünkben van. Kérlek Uram, hogy legyen ez így a hetünknek egy ilyen, egy ilyen mottoja, hogy, hogy, hogy a szeretetet tudjam kifejezni, amit Te adtál nekem. Kérlek Téged, az Úr Jézus nevén. és kérlek, hogy állj meg egy ülekezetet, Uram, hogy így, így, így mindenki egészséges tudjon maradni a héten, meg, meg így a, a melegtől is így óvni minket, hogyha lehet, és, és hogy mi legyen Tiéd minden dicsőséges és, és minden tisztesség. Amen.